Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam wa baraka la nabiyna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilma lana ila ma'alamtana innaka ental alimul hakeem Allahumme alimna ma'infa'una wa anfa'una bima'alamtana wa zidna ilman ya Rabbil alamin Soho Allah peripada sama Allah subhanahu wa ta'ala Nika salawati salam yaku, apostol, Nika aposlanika emilyanika Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Na častnu porodicu vjerovjesnika, na sve njegove ashaabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah djallahu ala podari svoje blagodati dobrote i milosti, pa ga molimo djallahu ala da nam tu svoju blagodat milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, ono znanje od kojeg ćemo se koristiti i svoj život uskladiti po njemu. Jer je doista Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Prošli puta bilo je govora o rodbinskim vezama, o državanjem veza sa rodbinom kada oni prekidaju s nama. I bio sam rekao da ćemo večeras ako Bog da govoriti o onima s kojima smo najpreći održavati veze, odnosno dakle sa roditeljima, međutim traženo je od mene na izlazu, a i potreba je da se također i o tome govori da se malo progovorio o ovom našem stanju, stanju popuštanja i slabljenja u vjeri, ostavljanju mnogih vjerskih propisa, zanemarivanju određenih propisa u kojima se ustrajavalo desetak, 15 godina, pa se osjeti među muslimanima praktičarima onih, ima koji su nekada savijali noge i tražili islamsko znanje i naučili o svemu tome, osjeti se velika nemarnost prema Allahove i Đallaovala knjize, prema zikru, spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, prema dobrovoljnim ibadetima, čak do te mjere da su u pitanju došli i obavezni obavezni, namazi i obavezni ibadeti. Pa ćemo večeras uz Allahovu dozvolu progovoriti... Nešto o tome, dakle, o popuštanju, slabljenju, futuru, malaksalosti, ljenosti koja spopada i spopala je većinu muslimana diljem svijeta pa i ovdje kod nas. Dakle, govorimo o nama samima, ne o nekome tamo koji je izvan mesčida, koji hoda ulicom. Prvenstveno govorimo o nama i upućujemo ove riječi prvo ja sebi pa onda i vama. Brojni su razlozi, dakle, mi vidimo po upuštanju i vjeri i vidimo i osjetimo brojne posljedice svega toga, odslabljenja džemata, cijepanja džemata, raspačavanja džemata, jel' i slično. Koji su razlozi koji dovode do toga? To nam je najbitnije da znamo. Kako bismo se sačuvali tih razloga ili eventualno ako bismo primijetili te pojave, te postupke, te razloge pri nama samima, kako da se ličimo od toga? Zasigurno Jedan od razloga popuštanja, malaksalosti, ljenosti nakon što se ustrajavalo godinama u praktikovanju Allahove vjere jeste pretjerivanje u vjeri. Jedan od razloga popuštanja, malaksalosti, ljenosti, nemarnosti, zasićenosti u praktikovanju Allahove vjere jeste zasigurno pretjerivanje u vjeri. Pretjerivanje u vjeri. Pa su brojni uzeli više negoli mogu ponijeti. Uzeli od dvjerskih propisa više nego li mogu ponijeti. One propise u kojima nisu mogli, niti, mogu, niti čovjek može istrajati na njima, nositi ih do kraja svoga života. Pa su se opteretili ili su počeli da praktikuju propise onako kako ih nije praktikovao Allaho poslanika alihi salatu sam ili u onolikoj mjeri kako ih i koliko ih on nije praktikovao. Tako da je na kraju rezultiralo i mora rezultirati popuštanjem, slabljenjem, posustajanjem, praktikovanju vjere. Jer svi mi imamo svoje ograničene mogućnosti. Mogućnosti sve jednog od nas su ograničene, pa kada čovjek pređe te mogućnosti, prevazi, gdje, premaši, onda neminovno mora doći do postavljanja popuštanja, linog, slabijeg ispoljavanja vjere i vjerskih propisa. Allah najbolje zna, možda upravo zbog toga, zbog tih pogubnih posljedica, došli su brojni šerijatski tekstovi koji nas upozoravaju na pretjerivanje u vjeri. Došli su brojni šerijatski tekstovi, hadisi Allahovog poslanika, a .s. A .s. koji nas upozoravaju na pretjerivanje u vjeri. Pa jedan od njih hadis... Kod imama Ahmeda od Abdullaha ibn Abbasar radijallahu anhuma, u njemu kaže Allahovo poslanika alihi salatu u salam Ijakomu valguluhu, dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri. Dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri, jer doista narode koji su bili prije vas nije ništa drugo uništilo do pretjerivanja u vjeri. Dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri, jer doista narode prije vas nije uništilo ništa drugo do pretjerivanja u vjeri. I ovaj hadis je Halbani Rahimehullahu ta'ala Ocijenio ga je vjerodostenim Usahihul džamiju Dok je u svojoj izbjeci vjerodostenim hadisa rekao Da je čak po uslovima imama muslima Također dobro vam poznat hadis Abdullah ibn Mas'uda radijelullahu ta'ala Poduži hadis U kojem se spominje da su ashabi zajedno sa Allahim poslanikom Aleyhi salatu i salmi izašli do Mekije U mjeseću Ramazanu Postilo se Put tada nije trajao nekoliko sati kao danas, što može da traje, ili čak manje od sahata. Već se putovalo nekoliko dana, pa iznoreni pod vrelim popodnevnim suncem nisu mogli više da izdrže da poste. Nekoliko dana poste, putuju, pa su poslali jednog od između njih da zatraži od Allahovog poslanika Alihi Salusa Molakšicu. Pa je došao i rekao, opet, dakle, iz Edeba, došao i rekao, ljudima je teško da postaje, pa samo gledaju šta ćeš ti da učiniš Allahov poslanic. Allahov poslanic, alihi salatu, sam iz drugih brojnji Hrvata, to se može zaključiti, nije potrebe da prekida post. Pa nakon što je klanjao ikindi u namaz, dakle, vrlo blizu Akšama, nakon što je klanjao i u namaz, ispio se na jahalicu, zatražio čašu vode, podigao je visoko iznad sebe da je svi vidi, zatim se napio. Pa mu je došla vijest da pojedini od onih koji su upravo tražili da se prekine, da im se olakša, nastavili su da posti. Što dokaže da oni mogu ispostiti. Pa je rekao Allah u poslani salatu, sam hele kel muteletijun, hele kel muteletijun, hele kel muteletijun. Propali su oni koji pretjeruju. Propali su oni koji pretjeruju, propali su oni koji pretjeruju kod imama muslima. Također, bilježi se da je rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam kod ebu dao i je hadis je, je vjerodosljena od denesa radija Allahu telam da je rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam ne budite žestoki prema sebi, da se i prema vama ne bi bilo žestoko. Nemojte biti prema sebi žestoki pa da i prema vama se bude žestoko, doista prethodni narodi bili su žestoki prema sebi. Otežavali su sebi pa im je otežano. I vama je poznato, vjerovatno se govorilo na ovom mjestu, prethodni šarijati kako su bili strogi. Zbog njih samih otežavali su sebi i bili su takvi pa, i, pa su im i vjerozakoni otežani. Poznato vam je da u njihovim prethodnim, dakle, u prethodnim generacijama njihovi šarijati vjerozakoni su bili da su morali da klanjaju na određenom mjestu nisu mogli da klanjaju gdje god ih je zatekne namasko vrijeme gdje god bi oni htjeli slično već da bi im namaz bio primjen morali su da klanjaju samo na jednom određenom mjestu dok je kod nas došlo džujilet, džujilet ardu meni je zemlja učinjena cijela mesčidom i čistom gdje god me zatekne namasko vrijeme da klanjam kako je rekao Allah poslanik Alihi ukoliko bi nečistoća kanula na neki dio njihove odjeće to su morali da ocijeku Kod nas to se opere, očisti na određen način, zavisno o koje nečistoći je riječ. Pa nalazimo u suri Al-Bekare da pokajanje, iskrena teuba je bila šta? Ubijstvo. Da bi dokazali da su se iskreno pokajali za svoj grijeh, morali se ubiti. Kod nas, određenim vaktovima, kada Allah uslišava dovu, jako može da budeš od onih kategorija od kojih se dova prijma, zatraži oprosta za svoje grijehe ako bog da Allah džetu oprosti ti. Oprostiti. Otežavali sebi pa im je bilo otežano. Pa kaže Allahov poslanik alihi sallallahu ne mojte otežavati sebi pa da i vama, pa da vam i bude otežano. Doista prethodni narodi otežavali su sebi pa im, je, pa im je otežano. Također poznati hadis kod Imama Buharija od Abu Radi radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu ve selam doista je vjera lahka. Vjera je lahka sama po sebi. I u ovim riječima dokazi jednima i drugima, odnosno dokaz protiv jednih i drugih. I koji olakšavaju i ljudima žele da približe, da im mnogo šta od vjere otkinu, nema potrebe. Vjera je lahka. Praktiku je samo onako kako je objavljena. Doista je vjera lahka i niko se neće uhvatiti u koštac s njom. traždi i govoriti ja mogu više, ja hoću više, a da ga vjera neće slomiti. I on će posustati. Će ostati da postoji. Do sudnjega dana. Ali taj koji sebi bude propisivao više nego li mu je propisano, sebi bude otežavao, slomit se. Pa vam je poznat slučaj, ha? Abdullaha ibn Amra ibn Asa, radijallahu anhum, kojeg je babo ženio sa lijepom ženom. Iz ugledne porodice. Abdullah ibn Amr ibn As bio je jedan od ashaba koji se posvetio i badetu. Oženio se, ženi nije mnogo posvećivao pažnje. Pa je došao babo babu nakon izglesnog vremena na vidi kako sin i snaha, kako teče brak. Pa je zatekao samo snahu. Pita kako sin, kaže, eto kako, niti zna za mene, niti zna za krevet. Niti zna za mene, niti zna za spavanje. Možete odmah misliti nešto drugo. Niti zna za mene, niti zna za spavanje. Pa Ode i požali se Allahov poslaniku alejsel salatu babo Amr, ode i požali se na svoga sina Abdullah Allahov poslaniku alejsel salatu sam. Pogazove pa Allahov poslaniku alejsel salatu sam Abdullah. Abdullah, šta to radiš? Koliko klanjaš? Pa mu kaže. Koliko postiš? Pa mu kaže. Pa kaže Allahov poslaniku alejsel salatu Abdullah, posti dva dana u sedmici. Kaže mogu ja još. Mogli a ja više? Kaže, Abdullah, posti tri dana u mjesecu. Mogu ja još? Mogu, mogu, mogu. Povećavao mu Allahov poslanika alihi sallam, pa mu kaže, Abdullah, posti jedan dan, nemoj posti drugi dan. Najizmjeniš no. Jedan dan posti, jedan dan. Mrsi, moramo reći to u Mrsi. Pa kaže, mogu ja još? Kaže, nema više. To je najbolje. Pa kada je Abdullah ibn Amru ibn Las ostario, zašao u pozdne godine, a toga se držao, Kaže, kamo sreće da sam prihvatio ono prvo što mi je ponudio Allahov poslanik Alihi. Ponudio, mi je, ponudio mu je prvo tri dana, jel, u mjesecu. Ko posti tri dana u mjesecu, kao da je postio cijeli mjesec. Kamo sreće da sam prihvatio ono. Ali kaže se u njegovoj biografiji da je rekao ostavio me Allahov poslanik ali i sada sam novome. ovome. Da postim jedan dan, drugi dan mrsim. Jedan dan postim, drugi dan mrsim. I neću ostaviti i ja dunjalog, a da se ne pridržavam toga. Pa stoji u njegovoj biografiji kao i svaki čovjek i on razboli se. Pa zbog bolesti nije mogao da posti onaj dan kad dođe, međutim kad bi ozdravio onda bi redao dan za dan. Postio bi dan za dan da stigne ono što je što je propustio. Jel? Pa kaže Allah u poslanika ali sam sam doista je vjera lahka i niko se neće uhvatiti u ukoštat s njom, a da ga ona neće slomiti. Odnosno dakle on će posustati a vjera će ostati da posti. Poznat vam također hadis, vjerodostaj na hadis da su trojica od ashaba, među njima je bio Abdullah i Namur ibn As, došli suprugama Allahovog poslanika alihi salatu Selam. i upitali ih o ibadetu vjerovijesnika alihi salatu Selam unutar njegove kući, unutar njegovih soba. Viđali su ga na polju, viđali su, primjećivali su njegov ibadet, ali šta to čini unutar svojih kuća nisu znali. Pa su došli i priupitali supruge Nije bilo Allahov poslanika A aj bilo ih je stid Pa kada su saznali Kada su bili obavješteni Stoji u jednom od rivajta Ovoj hadis ima mnoge rivajte Kao da im se to učinilo malo hm. Pa su rekli Gdje smo mi Gdje Allahov poslanika Njemu je oprošteno Ko nama garantuje da je nama oprošteno Pa jedan od njih rekao Ja Od večeras nijedno večer neću spavati, svaku večer, od večeras cijelu noć provest ću namazu. Drugi je rekao, ja neću nikako jesti, svaki dan ću postiti. A treći je rekao, ja se neću približavati ženama, neću se ženiti, posveću se i baditu. Pa kada su te riječi dospjele do Allaha poslanika, ali ih je čuo, pozvao ih i je rekao, jeste li vi koji kažete tako i tako, zatim nakon toga je rekao, doista ja od svih vas zasigurno, najviše se bojim Allaha. i najviše poznajem njegove granice, ali ja i klanjam i spavam i jedem i postim i ženim se ženama, fe mene radli ben sunneti fe lejse mini, pa onaj koji se okrene od moga sunneta, ali onaj koji nije zadovoljan mojim sunnetom, koji traži više, taj nije od mene tajniji od mene. Zato je, kako se uvijek kaže, najbolja uputa, uputa Muhammeda alihi salatu sam, jeste, a imaju kod nas posebno mjesto. Međutim, ukoliko se njihovi postupci, njihove riječi su suprostavljaju govoru Allahov poslanika alihi salatu sam ili njegovim postupcima dijelima, onda dakle njihove riječi, njihova djela ostavljamo po, po strani. Također bilježi se kod imamo muslima odajše, Ajše radijallahu talanha da je Allahov poslanika alihi salatu sam jedne prilike ušao kod, nju, kod nje, u kuću, u sobu pezate kao neku ženu, kako sjedi. I to u kojoj ova? Pa kaže, to je žena, ispomenula je po njenom namazu, o čijem namazu se priča i priča. Pa je rekao Allah, poslanika, uf, na vama je da činite ono u čemu možete ustrajati. Na vama je da činite ono u čemu možete ustrajati, tako mi je Allah, Allah se neće okrenuti od vas, sve dok se vi ne okrenite od ibadeta. Allah se neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenite od ibadeta. Zato na svima nama je. Ovo ne znači da čovjek treba da čini vrlo malo propisa od vjere. Ne, naprotiv od toj bolesti govorimo. Već čovjek treba da sebi od ibadeta uzme ono u čemu može ustrajavati i da takvih ibadeta nađe kod sebe mnogo. Da sebi odebere mnogo ibadeta, lakših ibadeta, dva rekata ili četre rekata duha namaza, Makar dva rekata noćnog namaza, makar jeli, jedna stranica Kur'ana ili nekoliko stranica Kur'ana, je da čovjek sebi podijeli, zikra, koliko ću danas pomenuti Allaha, subhanahu wa ta'ala, samo ograničiti na one zikrove nakon namaza, jeli, slično, ili ću Allaha, subhanahu wa ta'ala, mnogo zikriti, kao što su naši prethodnici, je tako? Ebu Hurera, radi Allahu talan, znao je svaki dan da kaže 12.000 puta, subhanallah. Ebu Darda, radi Allahu talan, 40.000 puta, znao je reći, subhanallah. Khalid ibn Ma'dan iz generacije Tabi'ina Znao je stotinu hiljada puta da kaže Subhanallah I to je jedan od dokaza iskrene ljubavi Da volimo Allaha Subhanahu wa ta'ala Sve jedan od nas tvrdi da voli Allaha Subhanahu wa ta'ala Koga god sada da bi upitao Rekao bi još šta volimo Allaha Subhanahu wa ta'ala Međutim onaj koji voli On se stalno onaj Kada nekoga voliš njega stalno ispomneš Kada nekoga voliš O njemu stalno i razmišljaš Kada nekoga voliš, njega stalno i slijediš, njegova upustva ili njegova djela, njegov život. Koliko volimo Allaha, koliko volimo Allahovog poslanika ali ih sa uzam, najbolje mi to znamo kada se o osavimo među četiri zida analiziramo svoj život. Dakle, zasigurno jedan od razloga popuštanja, slabljenja u vjeri, malaksalosti, ljenosti, jeli? sporijeg ili manjek ili izvršavanja vjerskih propisa nakon što se o njima ustrajavalo jeste pretjerivanje. Zatim zasigurno, kao što je pretjerivanje u praktikovanju vjere isto tako jedan od razloga popuštanja vjeri jeste i pretjerivanje u dozvoljenim stvarima. Pretjerivanje u jelu, piću, spavanju. Onaj koji pretjerano jede, pretjerano pije mora i da spava. Onaj koji se navikne na takav život samo razmišlja o sahanu na hastalu od mushafuat foronomi sikrui kojem rekatu na file tajne razmišlja pa dok drugi ljudi drugi vjernici budu okružili oko mešhida i ulazlju u mešhide taj se znam se gdje kružiti oko čega oko čega kružiti upravo zbog toga došli su također šerijatski tekstovi koji nas upozoravaju na pretjerivanje u dozvoljenim stvarima dozvoljene stvari sama riječ dozvoljeno je praktikovati međutim u svemu umjereno kao što kaže Allah subhanahu wa taala u suri al-a'raf 31. ayetu poznat ayat yabani adama khuzuz zinatakum tusrifu innahu la musrifin o vjernici o sinovi adamovi kada hoćete namaz da obavite onda se lijepo obucite jedite i pijte ali u tome ne pretjerujte doista allah ne voli one koji pretjeruju I Allahov poslanik alihi salatu osallam je rekao da neće čovjek napuniti goru mješinu od svoga stomaka. Najgora mješina kada se napuni jeste čovjekov stomak. Pa kaže dovoljno vam je nekoliko zalogaja da vaša kičma bude uspravna. A ako već morate da jedete više onda neka bude jedna trećina stomaka za hranu, jedna trećina za vodu, a jedna trećina jeli, prazna odnosno za čovjekovu dušu. Kako kaže Aisha radijallahu talan, ha prezasićenost, pretjerivanje u jelu, to je prvi musibet, prva nedaća koja je pogodila ovaj umet nakon smrti Allahova posanika, alihi salatu wasalam. I ome radijallahu talan nas upozorava na pretjerivanje u jelu, jer pretjerivanje i pretjeranost u jelu dovodi do smrti srca. Kao što i kaže, fudaj libni jad, dvije stvari umrtvljuju srce, pretjerani govor i pretjerano, pretjerano jelu. Suleymane Darani, Rahimehullah Udala, kaže svaka stvar ima nešto što je hrđa, što je najeda, što je grize, a ono što najeda, grize, hrđa, srce jeste pretjerano, pretjerano jelo. Zatim zasigurno, od razloga popuštanja u vjeri, slabljenja u vjeri, svjedoci smo ovog razloga, svjedočimo svojim očima na puštanje života i rada u džematu. Napuštanje života i rada u džematu sigurno je jedan od razloga popuštanje u vjeri. Kada se prihvatimo u kako treba, očekujmo iskušenja. A hasi ben nas, ali flamim, A hasi ben nas, en jutreku, en je kuulu, Amenna, vohum min qablihim, وَلَيَعْلَ مِنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَ مِنَّ الْكَذِبِينَ Zar misle ljudi da će reći Mi vjerujemo i da neće biti iskušavani Zasigurno mi smo i one prije njih iskušavali Da bismo znali ko istinu govori, ako laže Ko je istin to povjerovao Pa smo im slali iskušenja Put do Allaha Jalala i Allahovog zadovoljstva Nimalo nije kratak Niti lahak mesduk i mukotarban prekriven iskušenjima i nedaćima poznat vam je hadis da je džennet prekriven iskušenjima a da je džennet da je džennet prekriven iskušenjima a da je džehennem prekriven strastima pa kaže šejhul islam ibn tajmije rahimehullah teala predlije perieči ako je to tako kaže a jeste jer je došlo u hadisu onda da ne ulazi se u džennet osim putem iskušenja I ne ulazi u džehennem osim zbog strasti. I kada se čovjek vrati na sve osobe koje čine najveće grihe, uširikate, širkijate čine, dijela kojih izvodi iz vjere, u stvari oni ne obožavaju dotičnog, već obožavaju svoje strasti, koje naginju ka dotičnoj osobi, kako kaže Ahmed ibn Ali el Makrizi u svojoj najboljoj knjizi o Teuhidu Luluhije. Dakle, ovaj život je dug, mukotrpan, prekrivan iskušenjima. Na ovom putu neminovno nas moraju snalaziti iskušenja. Pa ćemo nekada biti iskušani, makoliko je imao šarijaskog znanja, nećeš se moći snaći. Možda će ti biti potrebno nečije dugogodišnje iskustvo. Neko je ostari u islamu, koje osjedi u islamu, prošao slične situacije, Pa će te snaći iskušenja, možda ti neće biti izlaz iz njih niti šarijetsko znanje, niti dugogodišnje iskustvo, možda će ti trebati financije. Budeš li živio sam, izdvojni iz džamata muslimana, nema šarijetskog znanja, mlad, neizgrađen, nestabilna ličnost, teško stanje, vidimo kako je. Počećeš ostavljati od svoje vjeri. A, zato dakle trebamo živjeti što je god moguće više u džematu i raditi, raditi za džemat. I mi vidimo kogod se izdvojio od džemata, na njim su se obistinle riječi Allahovog poslanika, ali i salacom, vuk jede odbjeglu ovcu. Vuk jede odbjeglu ovcu. Ta je malo pomalo, ostala je samo spoljašnjost, a i ona je davno spala. Ona je davno spala, samo se čeka, jel? Suština njena je spala održi možda samo radi nas zato dakle došli su brojni šerijatski teksti Allah najbolje zna nakon tevhida, nakon e, ljubavi i mržnje najbrojniji šerijatski dokazi su o životu u džematu, životu u zajednici Da se čvrsto pridržavamo zajednice, džamaata muslimana. وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا U suri Al-Imran. I svi se čvrsto držite, Allah ugužeta Kur'ana i nemojte se podvajati od njega. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَا I potpomažite se na dobročinstvo i bogopojaznosti. U suri Al-Ma'ide. U suri Al-Anfal. وَعَطِيُوا اللَّهَ وَرَس وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلُ وَتَدْهَبَرِي حُكُمُ I pokoravajte se Allahu i pokoravajte se njegovom poslaniku nemojte se cijepati pa da izgubite borbeni duh i da klonite i brojni drugi šarijetski testoji pa pogledajte čini mi se da sam vas pitao ovdje jedan put je jedan propis ili je malo je propisa koji su došli u jednini većina propisa u Koran i Kerimu su umnoženi ajuhalladina amena Kutiba aleikum us-salam. Aqimu as-salata wa atu O vjernici, propisivan se post. Klanjajte i dajte zakat. Kutiba aleikumul qita. Propisuje vam se post, propisivan se borba i mnogi drugi. Propisi svi su došli u množini. Nisu upućeni čovjeku. Jedno, već su upućeni svima nama. I brojni hadisi Allahovog poslanika Alihi salatu sam također jeli, Govore o obaveznosti života u džematu Ma kakav on bio Možda ćeš doći u džemat Pa čuti nešto što ti se neće svidjeti Možda ćeš biti uznemiren Nekom rečenicom jeli, Nečijim ponašanjem Pogotovo i stari od nas Doživljavaju jeli, neukih i, jeli, Mlađi doživljavaju mnogo šta Ali nek saburaju Džemat sa problemima bolji je od pojedinca koji misli da je bez problema. Kako kaže Alija radijallahu talan, džemat sa problemima bolji je od pojedinca koji misli da nema problema, da je, dakle malte ne, nekakav, jel' dostigao poseban poseban stepen. Kaže Abdullah ibnul Mubarak da nije džemata, da nije džemata muslimana, mi ne bismo našli puta do Allaha. Na nije džemata muslimana mi ne bismo našli puta do Allaha. Allah, poslanika alihi salatu usl. kaže, na vama je da se držite džemata, dobro se čuvajte cijepanja, jer je šeitan u istinu sjednim, dok je od dvojice dalje. I dvojicu može. Ha? Nije nam izgovor da dvojica ovdje, dvojica ovdje, dvojica ovdje, dvojica podrum, slično. Ne, i tu dvojicu može da odradi. Jednog, lahko. I dvojicu, ali Ako ta jedan je, neka sebi traži makar, makar drugoga Ako ne može da bude u većem, većem džematu Također je rekao Allaho poslanika salacom, Onaj koji se miješa sa ljudima I strpljiv je na njihovim Ezijetima, uznemiravanjima Bolji od onoga koji se ne miješa s njima I nije strpljiv Na njihovim uznemiravanjima Zatim za sigurno Za postavljanje sjećanja na smrt I drugi svijet Onaj koji se ne sjeća smrti koji se ne sjeća i ne prisjeća, ne obračunava se, ne prisjeća se starosti i smrti i drugog svijeta, taj gubi pokretačku snagu da čini dobra djela. Jer nas, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, upravo sjećanje na smrt i drugi svijet susreca Allahom, izlazak pred Allaha i odgovor Za vrijeme koje smo potrošili, za mladost, tu što smo i potrošili, za imeta, kako smo ga stekli, ju što smo ga potrošili, za znanje koje smo posjedovali, šta je bilo s njim, jesmo li radili po njemu. Onaj koji se sjeća tih momenta da će sve jedan od nas izaći pred gospodara o kojem je slušao, o kojem je čitao, da će izaći i odgovarati. Onaj koji se ne sjeća tih trenutaka, taj gubi ambiciju za rad. Taj gubi ambicije da čini dobra djela. Zato da dakle, treba se prisjećati i godina starosti kada ostarimo nećemo biti u mogućnosti kao što smo sada da činimo dobra djela. Kada osjedimo, zubi pa ispadaju, kičma se savije, dobiješ treću nogu, budeš se poštapao, nećeš biti u mogućnosti da činiš dobra djela kao što si sada u mogućnosti, zato sada iskoristi, ne moj popuštati u vjeri nemoj slabiti u svome pridržavanju vjeru, već sada radi maksimalno, zalaži se, čini dobra dijela, kako bi ti u toj starosti, kada ne budeš u mogućnosti, bilo pisano kao da i činiš šta dijela. Zatim smrt. Ako čovjek je razmišlja o svojim poznim godinama, opet i nakon njih će doći smrt. Ali opet niko od nas ne zna kada ćemo doći smrt. Možda neko od nas ne zanoći večeras, ne zaspi ili neosvanim sutra. Voma tedri nefsun, mada tek si bugada. Voma tedri nefsun, bi ejardim temutu. Zadnji majd, Suri Lukman, nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi, nijedna duša ne zna gdje će umrijeti. Niko od nas, smrt nam je bliža od ove kragne za vratom, niko od nas ne zna kada će umrijeti. Zato gledajmo da spremno dočekamo smrt. Čuli ste riječi, vjerovatno, od velikog pobožnjaka Hatima El Asamma, Rekao o četiri riječi, ali četiri čence, ali kaže se četiri riječi, prelijepe, kada bi se mogle zapamtiti ili zapisati, vrijedilo bi. Kaže, saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja, pa sam time smirio svoju dušu. Nemoj se brinuti, niko ti nafaku tvoju ne može pojesti. Saznao sam da moju nafaku niko ne može pojesti do ja, pa sam time smirio svoju dušu. I saznao sam da niko neće činiti moja dijela do ja pa sam pristupio činjenju tih dijela saznao sam da će mi smrt doći iz denada niko od nas ne zna termin kada će mu doći malek smrti saznao sam da će mi smrt doći iz denada pa sam požurio da je spremno da i saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda pa ga se zato i stidim. Saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Nema tog mjesta gdje se mogu sakriti od Allaha pa ga se zato i stidim, da ne pogleda u mene, a ja u grijehu. Niko od nas ne zna kada ćemo smrt doći, zato dakle treba pripremati se, pripremati se za tu smrt. Kada čitamo o našim velikanima koji su doista bili velikani, u punom smislu, kako su umirali i koje su riječi govorili, a prije te smrti koliko su i kakvih dijela imali, da nije Allaho i milosti, čovjek se ne bi imao u čemu nadati. Poznato nam je Ebu Bekr radijallahu talan, ko je bio Ebu Bekr? Kaže se u hadisima, inša Allahu talan, da su dobri vjerodostani, kada bi se stavio na jedan tas vage iman Ebu Bekra, A na drugi tas vage iman cijelog umeta Muhammed Ali Hissalo sam prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Nakon njega kada bi se stavio na tas vage iman Omera, a na drugi tas vage iman cijelog umeta nakon Omera, prevagno bi tas sa imanom Omera, zatim Osman, zatim Ali Ali je bubek radijallahu talan jedne prilike hodi i vidi pticu kako sliče na stabu i kaže blagoli se tebe. Kamo sreće da sam ja poput tebe. Letiš, sletiš, jedeš, odletiš, niko te neće za to obračunavati. Kamo sreće da sam ja. Omer radijallahu talan pozna tome kako je okončao svoj život, da je na sabah namazu bio zboden. Pa kada je došao o sebi, kaže, jesu li ljudi klanjali, jesam li ja klanjao? Na sabah namazu je bio zboden. Jesu li ljudi klanjali, jesam ja klanjao? Pa su rekli, ljudi su klanjali, ali ti nisi. Pa je ustao i onakvim, jeli mukama i onakvim tegobama, je savu krvlju klanjao, pa je rekao, La fil islam nema nikakvog udjela u islamu onaj koji ostavi namaz. Pa nakon toga ulazili, obilazili ga između njih, svakako bio i njegov sin Abdullah, pa je stavio babinu glavu na svoje koljeno, pa kaže Abdullah spusti moju glavu na zemlju, spusti moju glavu na zemlju, pa kaže teško li se Omeru i Omerovoj majci ako mu Allah ne oprosti, teško li se Omeru i Omerovoj majci, ako mu Allah ne oprosti, a poznato nam je da su Omerove riječi ili objava da je Omerove riječi nekoliko puta potvrdila, prije nego li ih je izrekao Allahov poslanika Omer je bio tu Omer kaže, nakon toga Allahov poslanika Omer kaže te iste riječi od Allah mnoge propise jeli, Omer radijel Allahotelom govorio o njima pa se propisali ti propisi. propise hijab jeli, i ostalo ali na ovakav način su dočekivali smrt. bili su takvi kako se spominje kada bi im bilo rečeno sada će ti doći melek smrti ti uzme dušu, ne bi znali koje dijelo više da čini. I mi ne bismo znali zbog toga što nismo tokom svoga života radili mnogo, pa bismo pitali šta nam sad može najviše koris koje dijelo da činimo. To oni sve su činili, nisu znali šta više da čini od dobrih dijela. I zasigurno drugi svijet, dakle, sjećanje na drugi svijet Ahiret, onaj koji se ne bude sjećao drugog svijeta Ahireta, jer kada Ahiret nastupi, nema više Dunjaluka, da se vratimo na Dunjaluk, i da činimo dobro djela. Gotovo je, Dunjaluk je prestao, a Hirit je nastupio, nastupila je nagrada, nagrađivanje i kazna. Nema više rada za ono što se uradilo, zato nastupa ili nagrađivanje ili kažnjavanje. Pa onaj koji ne bude razmišljao o tim trnucima, neće mnogo ni žuriti da čini dobra djela. Manjka o ostočinjenju svakodnevnih ibadeta. Jeli? Pa ne moram klanjati duha namaz a noćni namaz hajstafali, može se nekada propustiti. Pa Kur'an i Kerim ne otvorimo po nekoliko dana ili čak i mjesec, pa na kraju nakon toga dođe prespavljivanje sabah namaza. Pa ono, pa ono, pa on. zasigurno takle čovjek koji posustaje i ne napravi sebi program da čini dobra djela, što je god moguće više lahka djela u kojima može ustrajavati ako sebi ne napravimo program zasigurno malo ćemo ih činiti nakon dobrovoljnih ibadeta doće na red obavezni ibadeti da ih počnemo, počnemo ostavljati a evo rekao smo niko od nas ne zna kada ćemo u smrti tako. a svako bi od nas volio da ga smrt zatekne na dobrom djelu je li tako na onom djelu na kojem nas Allah smrti na tom djelu će nas Allah i proživiti što god više budemo činili dobrih dijela, svoj život danas dan kopunimo sa dobrim dijelima očekivati ako Bog da da nas smrt zatekne na tim dijelima, doćimo ako se ograničimo na namaze, obavezne namaze i to je sve pitanje ako ćemo na smrt zateći zateći na tome zasigurno ulazak harama ili nečega sumnjivog ono tijela Razlog je popuštanje u vjeri, slabljenje u vjere. Usljed nevođenja brige kako dolazimo do te hrane koju unosimo u sebe. Kako stičemo obskrbu. Jel je li halal, ili haram, ili je li sumljivo, jel i slično. O tome čovjek mora da vodi računa. Najmanja posljedica unošenja harama u svoje tijelo jeste popuštanje u vjeri. Neodazivanje tvojoj dovi, a kućemo dalje. Zar nam treba nešto veće? da dovimo svome gospodaru i da nam Allah ne odazove ništa ne možemo bez Allaha kako je prelije rečeno u komentaru 25. ajta sure Taube kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o vjernicima kada su se na Huneynu malo ponijeli 12.000 to je skupina koja neće biti pobjeđena A kad nearakkom Allahu fiime vatinaketjrova jeilme Honin iz ažebetkomm kezrettukkom.em tugni ankum šeja, vakod aliikum rdu bima rahubetmoitu moži. Allah vas je pomogao na mnogim bojištima. je u danu Honna, kada vas je obmanulo vaše, vaša brojnost, kada vas je obmanula, kada ste se umisli sa svojom brojnošću, pamom ona ništa nije koristila. Zatim zemlja makoliko bila prostorna postalaava je tjesna zatim ste se dali. Objek. Stoji u komentaru ovoga 25. ajta surete ove prelije riječi. Da sve mogu zapisati i zapamtiti, trebalo bi. Dolazak do pobjede, postizanje uspjeha, uslovljeni su poniznošću prema Allah. Ako hoćeš pobjetu na Dunjalku, ako hoćeš uspjeh da ostvariš na Dunjalku, moraš da budeš ponizan Allahom dolazak do pobjede, postizanje uspjeha, uslovljeni su poniznošću prema Allahu, iskazivanja svoje ovisnosti o Allahu, svoje potrebe za Allahom dok poniženje je zagarantovano umišljenošću ako se umisliš da možeš bez Allaha. ako se umisliš da nemaš potrebe za Allahom da nisi ovisan o Allahu, ponižen ćeš biti i na dunjanku i na hiretu, mi ništa ne možemo bez Allaha. koliko je jedan trepta joka Zato se Allahu utječemo da nas Nama samima ne prepusti Nikoliko je dan trtajuka Uništili bi smo svoje živote Zato ako nam se dova ne bude primjala Kućem, šta ćemo A dobro vam je poznat hadisa Allahovog poslanika Alihi salacom u kojim se spominje Spomenuo je čovjeka koji je dugo putovao Pješke Sav iznuren, uprašen I kosa, i odjeća Isrpljeno dugog putovanja Da ga ti vidiš Rekao bih šta ti treba da ti damo dva. A kam li Allah koji je milostiv, prema nama milostivi od naše majke. Pa mu se Allah nesmilo je, teško. Međutim, taj diže ruke i kaže, ja rab, ja rab, moli ga, moli gospodara Allah subhanahu, ala, da odraži. Kaže Allahu u poslanika, alihi sallahu sallahu. U mat'amuhu haram, hranama je haram, u mašrabuhu haram. Biće moj je haram. O melbesuhu haram. Odjeće moj haram. O guzje bil haram. Odrasta ona haram. Fe ennaju ste Kako da mu se odazove? Kako da mu se odazove? Zato dakle moramo voditi računa što unosimo u sebe. Jel halal ili haram? Ili je sumnjivo? Ako je sumnjivo se toga. Doista je halal jasan, doista je haram jasan, a između njih su nejasne stvari. Ko se sačuva nejasni stvari, sačuvaće svoju vjeru. Jel tako? Zatim, za postavljanje prava tijela zbog preopterećenosti, mnogobrojnosti obaveza i malog broja onih koji izvršavaju te obaveze. Možemo često vidjeti ljude kada se prihvate vjere da im je što više da rade. I to je pohovalno. I treba dakle podržati. Međutim, treba te iste ljude malo kanalisati, usmjeriti. Jeste, oni imaju opravdanje. Nema niko, neće niko da radi. Svi se izmiču, a obaveze su velike. Treba raditi za Allahov vjeru. Jeste, treba... Ali nemoj da budeš svijeća koja drugima svijetli, a sebe topi. Nemoj da budeš poput svijeće, drugima svijetliš, a sebe topiš. Šta ti vrijedi da svi ljudi uđu u džene, da ti uđeš u džene? Šta ti vrijedi da se pretvaraš ljudima, da ljudi od tebe uzmu znanje, da od tebe uzmu i bade, da se poduče, a ti izgaraš od rijaa od licemjerstva i ostalog? Zato prvo vodi računa o sebi, kako je rekao jedan od učenjaka, savjetujući drugog učenjaka, kada sjedneš pred ljude, nemoj da te obmane njihova brojnost i njihova hvala, jer oni samo vide tvoju spoljašnost, a Allah vidi tvoju unutrašnjost. Nemoj da gledaš u njih i kako oni klimaju u glavom i kako te hvale. Oni samo znaju tvoju unutrašnjost i čuju ovu. Allah zna tvoju, oni znaju tvoju spoljašnost i čuju ove riječe. Allah dobro zna tvoju unutrašnjost Tato dakle trebamo voditi računa Da čovjek jeste Treba raditi za Allahov vjeru Ali treba mi ja uz Allahu dozvolu Da ostanemo u ovoj vjeri Poslanik Alihi Salaca Uvijek je trebalo da se radi za Allahov vjeru Uvijek je trebalo da se pomaže Allahova vjera Ali je kanalisao ljude I govorio doista tvoje tijelo ko tebe ima pravo Tvoja poruca ko tebe ima pravo Tvoj gospodar ko tebe ima svoje pravo. Pa dadni svakome njegovo pravo. U rivajetu stoji doista tvoje oči kod tebe imaju pravo. Trebaš se odmoriti, trebaš spavati. Pa dadni svakome njegovo, njegovo pravo. Zasigurno nespremnost za prevazilaženje brojnih iskušenja kao što rekoh koja nas moraju snaći na ovom putu. A to je nesjedinje, neučenje. Neučimo. Ne Allah o vjeru. Mnogi prihvate vjeru, užu, prihvate se vjeru i počnu klanjati da im je sve onako, a nesjednu i neuči. Ne može se vjerovati me znanja. Zato je kako imam Buhari rahimehullahu tehallahu naslovio u svom sahihu el ilmu qabla al qawli wal Znanje dolazi prije riječi i djela. Prije nego li šta kažeš, prije nego li šta budeš radio, moraš da to naučiš. Moraš da to naučiš. Moramo naučiti šta je ibadet. I moramo naučiti kako ga je činio Allahov poslanik alihi sallallahu da bismo se mogli nadati njegovom kabulu, primanju. Zato dakle treba sjediti Mnogi kada se prihvate vjere, ljubomorni zgaraju za vjeru. Problemi u porodici, sa babom i majkom. Problemi sa rodbinom, problemi sa ženom, sa djecom i ostalo. Nemoguće da razlog budeš ti. Ako se prihvati o vjeri kako treba, ako učiš Allahov vjeru kako treba, od onoga koji je kako treba, nemoguće da ti budeš razlog problema. Da ti praviš probleme u porodici. Možda oni nisu, ne praktikuju vjeru, ni se jeli, podučili vjer i ostalo pa da dođe s njihove strane ali da ti praviš problem, nemoguće ako učiš vjeru prošli puta je bilo u detalje kako se obhoditi prema rodbini, tako isto postoje brojni šerijetski tekstovi koji nam u detalje govore kako sa roditeljima kako sa suprugom, kako sa mužem kako sa djecom, kako sa komšijama kako sa muslimanima, kako sa učenim kako sa nemuslimanima, sve u našoj vjeri u detalje pojašnjeno Ali problem dolazi od nas kada kada se ne podučimo tome, već činimo kako mi hoćemo, što se nama prohtije i kako se prohtije. Zato, dakle, trebamo se pripremiti za iskušenja koja neminovno moraju doći, odnosno moramo učiti Allahu Allahov, Allahov vjeru. Problemi, manje više svi znamo, u porodici znaju biti najveći problemi. Problemi između supružnika znaju biti najveći problemi. Kada ih čovjek doživi, maltene nije mu ni do čega. I ona i badet kada obavlja, obavlja ga formalno. Izgubi svaku slast.